Második rész, Merza Matruh, 11. fejezet. A görög nagy tapenoló volt. Ellenki nem állhatta a tapenolókat. A nyílt bujálkodás ellen nem volt semmi kifogása, még egy kicsit hajlamos is volt rá. Amit nem szeretett, az a sunyi, bűntudatos, kéretlen tapenolás volt. Két órát töltött a boldban, és már is utálta Mikis Arisztopuloszt.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 Például egy doboz májkrémet, egy tábla Hershey csokoládét, egy üveg Burwilt, egy főzelék konzervet. És újdonság volt a számára az, hogy minden nap rendszeresen nyolc órát dolgozik. De a főnök nyötrelem volt. Minden alkalmat kihasznált, hogy hozzáérjen a karjához, a vállához vagy a derekához. Valahányszor elhaladt mellepte a pult mögött vagy a hátsó helyiségben mindig hozzádörgölődött a melleihez vagy a fenekéhez.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 Arisztopulosz kihozott egy láda száraz tésztát a hátsó helységből. Ellen az órájára nézett. Majdnem ideje volt már, hogy hazainduljon. Arisztopulosz letette a ládát és kinyitotta. Visszafelé menett, amikor átpréselte magát elem mellett, a kezét a lány hónalat és megérintette a mellét. A lánya arrébb ment. Hallotta, hogy valaki belép az üzletbe. Azt gondolta, most megleckésztetem a görögöt.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 A férfi úgy nézett rá, mintha azon tűnődne, hogy mit válaszoljon, aztán azt mondta. – Kezdjük egy kis angol narancs Kérem. A narancslekvár a hátsó helységbe volt. Ellen hátra ment. – Ő az – sziszegte arisztopolos. Miről beszél? – kérdezte Ellen normális hangon. Még mindig dühös volt a görögre. – A is pénzes ember, Mr. Wolf, ő az – Ja, Istenem! A lány egy pillanatra elfelejtette, hogy miért is van itt. Arisztopulosz félelme őrá is átragadt. Üres lett az agya. Mit mondjak neki? Mit csináljak? Nem tudom, adod a neki a narancslekvárt, adod a neki a narancslekvárt, nem tudom. Persze, a narancslekvár. Igen. Ellen levett az egyik polcról egy üveg Kúperz Oxfordot, és visszament vele az üzletbe.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 – Össze kell barátkoznom vele. – Még valami? – kérdezte mégis. – Egy láda pesgőt. A hat üveg pesgőt tartalmazó kartondoboz nehéz volt. Ellen kivonszolta a hátsó helységből. – Gondolom, kívánja szállítatni az árut – mondta. – Megpróbált teljesen természetesen beszélni. Miközben a kartondobozt vonszolta, kicsit kifulladt az erőlködéstől, és remélte, hogy ez leplezi az idegességét.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 Fogta a könyvet, és kilépett a kocsiból. Bág már éppen jött, és őt kereste. Vandám csodálkozva nézett rá. Bág falfehér volt, és olyan dühös, hogy már a hisztéria határán állt. Egy papírlappal a kezébe botladozott feléje a homokba. Mi az ördög bele? gondolta Vandám. Bág ordított. Tulajdonképpen mit csinál maga nap hosszat? Vandám nem szólt semmit. Bág a kezébe nyomta a papírlapot, Vandam ránézett. Siffirozott rádióüzenet volt. A megfejtett szöveg a sifírozott sorok közé volt írva. Június harmadikán éjfélkor adták le. A leadó a Sphinx hívójelet használta. Az üzenetnek az adás erőssége iránt érdeklődő bevezetés után az volt a címe. Aberdeen hadművelet. Vandam elképett. Az Aberdeen hadműveletre június 5-én került sor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 adta ki az ellenkező parancsot Buck. A dolog magára is tartozik. Vanda átadta a papírlapot Jakesnek. Úgy érezte magát, mintha gyomron vágták volna. Az információ olyan pontos volt, hogy akár a főhadi szállásról is származhatott. Jakes halka megszólalt. A szentségit! Buck azt mondta. Tisztában vannak vele, hogy ez az anyag csak is egy angolt tisztől származhat? Igen, mondta Vanda.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 Vandamnak kellett megakadályozni, hogy a titkok kiszivárogjanak, és ha kiszivárogtak, azért Vandam volt a felelős. Egy ember nem nyerheti meg a háborút, de elveszíteni egy ember is elveszítheti. Vandam nem akarta, hogy ő legyen ez az ember. Felállt. Nos, Jakes hallotta, mit mondott Buck, lássunk munkához. Jakes pattintott egyet az ujjával. Eljje, el is felejtettem, miért jöttem ide. Önt keresik a tábori telefonon, a főhadi szállásról. Állítólag egy egyiptomi nő van az irodájába, önt keresi, és nem hajlandó távozni. Azt mondja, hogy sűrge üzenetet hozott, és nem hajlandó elmenni annélkül, hogy önnel beszélne. Ellen, gondolta Vandam. Talán már is kapcsolatba lépett volfa, csak is erről lehet szó, különben miért akarna olyan kétségbe esetten beszélni Vandammel. Vanda a parancsnoki kocsihoz rohant, szel a sarkába.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 Vandam jókedvűen rá Ez nem a barátnőm volt, hanem az egyik informátolom. Kapcsolatot létesített a kémmel. Holnap este valószínűleg letartóztatom.